І щось їм наказав. Вони розбіглись на два боки, і потім побігли на вибійника з револьверами в руках. А Херовим вів атаку на нього просто в чоло, і теж з револьвером в руці. Один з уже був наблизився до вибійника і хотів його схопити з боку, але цей помітив його, обернувся і з усього маху з лютою сласністю ударив послінцем по голові. МВДст не встиг підвести руки з револьвером і вистрелити. Він упав просто під ноги шахтареві, який із сказом справжнього божевілля почав бити його цурупалком от стільця і токтати тіло ногами із гарчанням. Степан Петрович бачив, як херовим, майже спокійно, хоч і швидко, підійшов до шахтаря, наставив на нього наган і вистрілив. Денис, на мить, наче сильно здивований, відкинувся назад і зараз же впав усім великим тілом своїм на тіло ембедиста. Крак і готово, згадав Степан Петрович. А Херовим ступив кілька кроків до барака і голосно-металічно, не зовсім по-ангельському, закричав, наставивши на всіх револьвер. розійдись, усі! Зараз же розійдесь!» Шахтарі шугнули у двері барака, а Степан Петрович ковзнув, заріг його, попав у якийсь вузенький провулок і швидко пішов ним. Через чверть години він був на станції і брав квиток на потяг, що мав прийти через двадцять хвилин, так сказав якийсь залізничник. А через годину, коли потяг із Степаном Петровичем уже давненько відійшов, на станцію, захекавшись, прибіг робітник. У сіренькій кепці хапливо почав питати залізничного мвд чи не бачив він тут чоловіка у жовтій кепці із сірим клунком на спині з неголеними щоками. мвд подумав і пригадав, що такий дійсно був, і що він сів у потяг, який відійшов з півгодини тому. Касир не пам'ятав, куди саме він видав білети чоловікові у жовтій кепці, але перевіривши усі білети, упевнено сказав – що білет видано до станції водяна. Робітник у сіренькій кепці взяв білет до цієї станції на наступний потяг, який мав йти о 6.20 ранку. І вигляд у нього був такий пригнічений і навіть убитий, що касир запитав, родич якийсь твій, «Так, дядько, всі мої гроші повіз з собою, утік, значить, утік». Утік. От сучий син. Розділ 17. Степан Петрович вийшов на станції Водяна, що була за три кілометри від досягнення жовтня. Це був великий радгосп, відомий на всього кругу своєю продуктивністю, точністю у виконанні планів, дисципліною. Він стояв на почесному місці, у розробленому маршруті Степана, тепер Максима Ковтуна, а не журналіста Зінчука. Стомлений безсонною ніччю у задушливому вагоні, Максим Ковтун помало пішов дорогою, яку йому показали на станції. Було по четвертій ранку. Сонце ледь-ледь висувалось з-за степового обрію і від напруження було червоне та сердите. Хліба, що були покроплені росою, яка висіла на колосках пшениці та на кінчиках трав. Жаєворонки, немов перелетівши сюди з донбасівської околиці, так само радісно зеленчали в горі. Відходи Степан Петрович добре зігрівся, і коли побачив у глибині яру величезний став, дуже зрадів. Отут він нарешті скупається, змиє з тіла незбираний за часті її подружі бруд. На тому боці Яру видно було великі будівлі, клуні, комори, загони, скрити соломи. Це, очевидно, був о той радгосп досягнення жовтня. Дорога збігала вниз до ставу крутими загинами, і Степан Петрович швидко опинився на широкій, гарно загрунтованій греблі, обсадженій кучерявими вербами. Ще здалеку він побачив на березі ставка, недалеко від дороги, Групу голих і напівголих людей Деякі вже купались І вчиняли веселий галас у воді Степан Петрович Перейшовши греблю Спустився з дороги і підійшов до купальників